Kniha 5, 9 Vasišta pokračoval. Když král Janaka vyslechl slova písně, byl velmi sklíčen. Rychle zamířil do paláce, poslal pryč všechny sloužící a vyhledal samotu své komnaty. Hluboce se trápil a přemýšlel. Janaka rozmýšlel. Ach běda, Bezmocně se točím v kole světského neštěstí, co znamená lidský život oproti věčnosti. A přesto jsem si k němu vypěstovala lásku. Hanba mé mysli. Co znamená panování a vláda, třeba strvající celý život. A já hlupák myslel, že bez toho všeho nemohu být. Můj život je jen nepatrný okamžik. Zatímco věčnost sahá daleko před něj i za něj. Co mám dělat? Kdo je ten kouzelník, který tu rozprostřel iluzi zvanou svět a zcela mě pomátl? Jak to, že jsem byl tak oklamán? Poznal jsem, že to, co je blízko či to, co je daleko, je jen v mé mysli a proto se vzdávám porozumění vnějších objektů. Poznal jsem, že všechna činnost ve světě vede jen k nekonečnému utrpení. Jak bych tedy mohl doufat ve štěstí? Den za dnem, měsíc za měsícem, rok za rokem, okamžik za okamžikem vidím, jak štěstí, jež ke mně přichází, sebou nese i utrpení. Utrpení ke mně přichází znovu a znovu. Všechno, co zde vidíme a prožíváme, je předmětem změny a zániku. V tomto světě neexistuje nic, na co by se mohl moudrý člověk spolehnout. Kdo je dnes vysoce uznáván, bude zítra potupen. Hloupá mysli, čemu lze v tomto světě věřit. Ach běda, jsem bez provazu, přesto připoután. Jsem bez nečistoty, přesto pošpiněn. A jsem padlý, přestože zůstávám na vrcholu. O mé já, jaká to záhada. Jako je věčně zářící slunce náhle zakryto plujícími mraky, vidím, jak ke mně záhadně připlula tato podivná iluze. Kdo jsou všichni přátelé a příbuzní? Čím je veškeré potěšení? Malé dítě se cítí vyděšeno vidíli duchy a já se cítím zmaten vymyšlenými příbuznými, na nich šelpím a kteří mě jako provazy poutají ke stáří a smrti. Ať ti to příbuzní zůstanou či odejdou, nic to pro mě neznamená. Významné události i velcí lidé přišli a zase odešli, a zanechali za sebou jen vzpomínky. Na co se člověk může spolehnout? I bohové, včetně trojice bohů Brahma, Višnu a Shiva, již milionkrát přišli a zase odešli. Co je v tomto vesmíru stále? K této noční můře známé jako projevený svět poutá jedince jen planá naděje. Ach, jaký to žalostný stav. Janaka pokračoval. Jsem jako nevědomý hlupák oklamaný skřetem ega, pocitu jáství a vytvářející falešnou představu, že jsem takový a takový. Velmi dobře vím, že čas svýma nohama rozdupal bez počet bohů a přesto stále chovám lásku k životu. Dny a noci jsem strávil planým toužením místo toho, abych zakoušel blaženost neomezeného vědomí. Od jednoho trápení přecházím k druhému, ještě většímu, ale nezaujatost v sobě nenalézám. Co mohu považovat za skvělé a žádoucí, když vidím, že ať už člověk dosáhne na tomto světě čehokoliv? Vždy všechno pomine a zbude jen trápení. Den za dnem žije člověk na tomto světě v hříchu a násilí a den za dnem zakouší stále větší utrpení. Dětství je promarněno v nevědomosti, mládí je promarněno v honbě za potěšením a zbytek života je věnován starostem o rodinu. Čeho může hlupák v takovém životě dosáhnout? I když člověk vykoná velké náboženské rituály, může přijít na nejvýš do nebe. A co je nebe? Je na zemi či na onom světě? Existuje někde místo nedotčené utrpením? Utrpení přináší štěstí a štěstí si nese na svých ramenou neštěstí. Každá skulinka v zemi je zaplněna mrtvolami bytostí, proto země vypadá tak pevně. Ve vesmíru jsou bytosti, jimž mrknutí oka trvá celou epochu. Co je v porovnání s tím můj život? Objekty světa se jeví jako nádherné a trvalé, ale nesou sebou nekonečné strachy a obavy. Úspěch je ve skutečnosti nepřízní osudu a neúspěch může být žádoucí díky tomu, jaký dopad má na mysl. Mysl je semínkem iluze projeveného světa a dává vzniknout falešným pocitům já a moje. Tak jako se zdá, že kokos spadající ze stromu schodila v rána, která na strom v tom též okamžiku náhodou usedla, tak ve světě, který se jeví jako stvořený, vytvoří nevědomost, falešné pocity, to bych měl mít a toho bych se měl vzdát. Je lepší trávit svůj čas v odloučení či v pekle, než žít v takovém projeveném světě. Semínkem projeveného světa je úmysl či záměr. Zbavím se tedy všech záměrů. Prožil jsem už všechno možné, radoval jsem se i trpěl a teď s tím skoncuji. Přestanu se již trápit. Probudil jsem se. Zničím zlodějku mysl, která mi ukradla moudrost. Byl jsem důkladně poučen mudrci, budu tedy hledat poznání já.